Другий берез. Мручка благословив їх і наказував, щоб, опинившися на другому боці, не лізли за піч, на якому там хуторі або де, а лише, щоб здоганяли Карла і Мазепу. Такого, що не послухає, грозив як стріну тут чи на другому світі. Все одно власноручно простромлю на спис, як на мистину на голку насилю. Заспокоювали його, що того ніяк бути не може. Хто йшов, залишав тютюни сухарі, бо те добро, і так у воді змарнувалося б, і Мручкове товариство потішилося гадкою, що з голоду не вмре, а як є тютюн, то й скучати не стане. «Позір!» – гукнув нараз Мручко, побачивши, що якась ватага людей до них наближається. Всі прилягли завалом і прицілилися до крісів. «Не стріляти, поки знаку не дам!» – залунали Мручкові слова. Стало тихо, як звичайно перед пальбою буває. Нараз Мручко зірвався з місця. «Це не мускаліє шведи!» Крикнув і післа два човни, щоб перевезли їх через Дніпро в рукав. Сталося це в одну мить, бо треба було боятися, що за шведами зараз і москалі надтягнуть. Запорожці гребли так, як тільки вони гребти вміють. Човни то причалювали, то відчалювали від берега, і не минуло й півгодини як останки недавно ще так славного альбодільового відділу опинилися в мручковій твердині. Начальник і його товариш не жили вже, сконали на руках своїх людей. Про рятунок і мови не було. Рапіри себе просто серця влучили. Лежали тепер серед зеленого острівця, кругом шуміли дніпрові води, вгорі сяло гаряче українське сонце, а по їх обличчях розливався дивно сумовитий спокій. Неважко було мручкові догадатися, що воно таке. Решту доповіли прибулі. От тобі лицарська честь, промовив Мручко, клякаючи біля покійників. І дивно було бачити, як старі запорузькі чоприндері згинали коліна перед двома шведськими лицарями самогубами, що воліли вмерти, ніж скласти зброю. Нараз ціле товариство скупилося і без приказу стало копати глибоку могилу. обложили її пруттям, спустили трупів і присипали землю. «Хай їм наша земля замість рідної буде», – промовив котрийсь, а другий додав. «Сподіваюсь, не будуть скучати. Незабаром товариство збільшиться». Мручко вовком подивився на них. Ануте, трубіть у кулаки. Люблю таких. На позиції. Москва бере на нас око. І дійсно, москалі, розоруживши шведів, післали свої патрулі вздовж Дніпра, щоб виловлювати втікачів. Одна з них наблизилася якраз до того місця, де стояв з своїми людьми Мручко. Не стріляти. гукав старий сотник. Хай вони до нас стріляють. щадити кулі. Московська патруля обережно посувалася уперед. Офіцер, який її провадив, зупинився, покликав двох людей, щось їм казав. Два коні висунулися вперед, загналися в ріку і стали. «Здавайтеся», – гукнули Домручка. «Приказуйте таким, як ви», – відповів той. «З мотикою перивається на сонце». «Не на сонце, а на ваші безмозькі луби. Ми вашими мозками собак накормимо. Збираєтеся нас їсти, а дзузьки вам, зуби поломити, поцвірки чертячі». Москалі, почувши таку відповідь, вертаються до своїх, здають звіт. Хвилина вагання, наказ офіцера і ціла патруля посувається до Дніпрового рукава. Мручко ще й тепер не велить стріляти. Хай ворог починає, у нього більше куль. Ще один зазив здаватися, ще одна рішуча відмова, і град куль сиплеться з берега на остров. Більшість влучає у вал, як у подушку, інші, як гадюки, сичать у воді. «Як ви стріляєте, козулупи царські?» – сердиться Мручко. «В землю ціляй, не в воду, бо як я твої кулі з води добуду, щоб відстрілювати?» Москалі поправляються. Тепер уже їх кулі понад головами козацькими свищуть. Козаки визбирують їх. Це дорогоцінна річ. Жодна куля не сміє піти на марне. Одна шведова в рем'я попадає. Його сусід, старий запорожець, перев'язує рану, а Мручко кричить до москалів. «Трапилось сліпій курці зерно, ану ти в мене стріляй!» І підноситься. Москалі прицілюються, але жаден не влучає старого сотника. «Вам до свиней, не до людей стрілять, свинопаси аргемонські!» Пальба кріпшає, але втрати від неї невеликі. Тільки трьох козаків ранено смертельно. Їх відсувають на бік, без жалю і помину, бо часу нема. Всіх обгортає бойова гарячка. Силу здержує своїх людей, щоб не стріляти. Погодіть, кричить, бачите вже, москалям порожні торби таліпаються. Вистрілили все, а тепер? А тепер вишкрупки чортячі. І стає повний ріст. Що? Ви до атаки переходите? Через воду? Я вам дам атаку. Хлопці, не місця, бери на око, приціляйся, пали. Кілька крісів зливається. Земля дрожить, водні птиці з криком підлітають у гору, луна козиться пулями. Сіро, тьмаво, нічого не видно. Тільки чути крик, стони, прокльони іржання коней, пронизливе, розпучливе, болюче. Що лиш як літній вітрець розвіє хмару диму, стане видно, яке то цільне козацьке око ні одна куля не хибила. У воді бовтаються коні й люди, коперсаються ноги, руки повітря пальцями хапаються. Ще хвилина й Дніпро несе шапки з двоглавими вірлами, списи й торби порожні без куль. Людські голови то вискакують із хвиль, то йдуть під спід щоб уже більше не вернутися ніколи. Коні останками сил хочуть утриматися на воді і доплисти до берега. Задалеко. Багровіє Дніпро, ще один наказ Мручка, ще один стріл і тихне. Дніпро несе останки тих, що безкарно хотіли каламутити його чисті води. Тільки три у зацілили. Видно, як без шапок, без писів і фузії чвилають берегом Дніпровим у напрямі руїн приволоченої. «Поклоніться Світлішому!» – гукають за ними козаки. «Скажіть, що Дніпро широкий і глибокий, ще на тисячі таких, як ви, місце має!» «Навіть самого Світлішого прийме, якщо він з нами поборотися схоче», – додає котрийсь. Але москалями не в голові відповідати. Щасливі, що вихопилися з того пекла. Козаки ховають покійних товаришів, щоб Москва не знущалася над ними. Хтось починає співати той не плачте, не журіться, в тугу не вдавайтесь Заграв мій кінь вороненький, назад сподівайтесь Мручко кривиться, якби кислицю закусив Не любить козацького смутку Каже, що пригадується йому пес, як до місяця виє. До діла, панове, до діла, забезпечити рови Нас нова робота чекає І дійсно, ще не спіли козаки відложити свої хмотик І закурити люльки, як біля руїн переволочної закурилося Зового замихтіло Ого, гляньте, якого їх йде Високо на тінують Десять на одного Гукає Мручко Не дамо ради, журиться котрись із молодших Або я кажу, що дамо Відповідає йому Мручко Який ти дурень, простий братчику за слово Не перемихти нам армії царської, це ясно Але треба їм показати, що не схлопч